Gán Morgáre néhány perccel azután, hogy a negrit fedélzetére tette a lábát, kezdte rosszul érezni magát. Gottebb számított erre, azonnal odaugrott mellé, és a kezébe csúsztatott egy apró fehér üvegcsét. Igye ezt meg, uram, használni fog. – Nem hiszem, nyögte a nomát, gyűlölöm a tengert, és ezen nem változtathat semmi. – Hajtsa fel, erősödött a fumi. És széles hozzá hozzátette. Súba, pálinka, szüksége lesz rá? Súba? hitetlen hitetlenkedve csavarta le az üvegcse tetejét. és S már az ital illatától is vörös pír öntötte el arcát. Honnan szerezted átkozott? Így a meg, Elmúlik ez a kis, legalább egy időre. A nomád nem sokat kérette magát, egy hajtásra felhőrpintette az üvegcsettartalmát, tartalmát, mint a sújtották volna fejbe. Megszétült, lába kicsúszott az amulis imbolygó hajópalbló, szemei előtt követhetetlen gyorsasággal folytak szét a képek. Mindjárt jobban lesz, uram, mindjárt! A morné harac hangja, mintha egy másik világból érkezett volna. Tompán elmosódottan, szivárgott át érzékei kocsonyás falán. Erős tengeri medve lehetett, mert megragadta a derekánál és támogatta, hogy essen. Még csak azt kellene, őrögtem magában. Aztán elmúlt. A következő pillanatban mágikus szárnyak súvogtatták meg arcát. Látása egy csapásra kiélesedett, feje kitisztult, mint a mázsás koloncs volna belőle ki a tengerbe. Kiegyenesedett és értetlenül bámult maga elé. A súba hihetetlen hatással volt rá. Több napos fáradtságának én már nyomasem volt. Izmai megfeszültek, végtagjai erőtől duzzadva várták a következő megpróbáltatásokat. Ez jó volt, nyomorult, örökte. Azaz csak örökte volna, mert értelmes hang nem hagyta el a torkát. Gottöp zsíros arcan önelégült vigyor ömlött szét, széles tenyerét az övébe tűzött tör markolatára helyezte. – A tenger nagy úr azt mondja, bődült el, hogy a drómú, ernyedtel lógó félig kibomlott vitorlái is meglebbentek bele, azt parancsolja, hogy indulás! A nevét fedélzetén összezsúfolódott vagy 200 harcos, valamint a fedél közben görnyedő 500 evezős teste, Egyetlen akaratként feszült meg. A hajó megrázkodott. Aztán engedve az evezőket markoló kérges tanyerek és a roppant izmok erejének, a lomhán megindult. Az eresztékek minden ízükben recsegtek, ropogtak, jelezve, hogy micsoda energiák áramlanak az élettelen deszkákon, le az árbocokról a dogadó vitorlákból a hajó ami csodálatos átváltozáson ment keresztül. Az eleven hús, a vér, az izmok, a fa, a vászon és a kötélzet most már egyetlen szerves egészé olvadtak. Új élőlényé, aki legyőzi a tengert, és dühött akarattal suhan előre. Kánmorgáre Margáre felsietette a korvuszra, és a kötelekbe kapaszkodva kereste tekintetével őrpörő száját. A fekete vitollak nem messze tőlük bontakoztak ki, és feszültek meg a feltámadó szélben. Az a lobogó vörös szőrtcsomó pedig ott az árbósz tövében, az bizon csak és szakála lehet. Ez az testvér, mutassuk meg nekik! A két vezérhajósod orhonalába lassan komolytosan felfejlődött a többi gája is. Valaha büszke drónok, galeasszák. Biremisek és galióták bontották ki vitorláikat, hogy emberterhük súlyától merülési vonalokon jóval túl csordulva, imbolyogva kövessék vezérüket. Az evezősorok egyre egységesülőbb ritmusba merültek el a tengerbe, és emelkedtek fel, újabb és újabb lendületet adva a gályáknak. A két flotta rész fokozatosan elvált egymástól, és a csend csatorna két oldalán úszott felfelé, hogy elfoglalja helyét a Peszkara övőben. Valahol a távolban fanfárhang zendőlt. A szél elhozta a fölé és a dallam foszlányait. Az arénában lassan véget ér a viadal. Most eresztették a küzdőtérvel kutbikákat, a hogy végezzenek a túlélekkel. Nem sokára? Hánmorgár dagadó tüdővel lélegezte be a friss tengeri levegőt. A sópermet minden egyes hullámvölgynél az arcába fröccsent, s a nomád most először érezte, micsoda gyönyörűség a ritmus, amit a meg sorok evezősorok a vízben, miféle csoda a száz és száz emberi lény megfeszülő ereje, amivel száguldásra készletik ezt a lomha ez az, kiáltotta mámorosan, és kivonta szavjáját. Ez az. Újabb fanfár szó a távolból. A tömeg kiezzöllött az arénából, és futva indult a part felé. Mindenki a legjobb helyről akarta nézni a közelgő tengeri ütközetet. A másik oldalon, Porella fokozatosan kibontakozó partjain is, ember sokat lepte el a múlókat. A rabszolgák vicsorogva, szitkozódva integettek a város lakók felé. A halára ítéltek dühével a szabadok felé. Uram! lépett a korvuszra Gottep, miután néhány halszabuzdító szót vetett altisztjai felé. Most már ideje lenne a tervébe? Azt ígérte? Tudom, mit ígértem, válaszolt Kámorgára. Hallgass hát! még gyorsan elhadarta a rájuk váró tennivalókat, Szemben a kresszoni parton egy hatalmas emelvény tűnt fel a sziklák között. Az élesebb szemű rabszolgák azonnal felfedezték az obszidian, a trónust, s a benne ülő apró vörös figurát, aki körül mint rajzó hangyák lepték el a partot az emberek. Kriocs, a gyűlölt név futótűzként terjedt az evező sorok között. Kriocs! A levegő valósággal izzott az újra fellángoló indulattól. Klyocs! Minden készen állt! Az általában felsorakozó flotta rész lassan szétterült a látóhatáron. Vagy száz gája, több tucatnyi kisebb hajó, sok ezer rabszolga. Most nagyon messze voltak egymástól. Szemtől szembe, mintha igazi ellenségek volnának. A nomád figyelmét nem került el a csend csatornán, és amott az istenség lábai mellett felbukkanó valódi hajó sem. Felkészülni! Gottab ühöltése nem csak a negréte vezőseinek és a fedélzeten felsorakozott felfegyverzett foglyoknak szólt. odafönn az árbósz csúcsra erősített, rosszon kosárban egy kölyöképű matróz leste minden resztülését. Felkészülni! Két kezében jókor az ászlók libbentek, aztán eszeveszett táncba kezdtek. Kármorgárek képtelen volt szemével követni a színes vásznak röppenését, de remélte, a többi hajón értő szemek olvassák lerólagott tebb minden egyes szavát. Felkészülni! A negrit mellé az etikinél is szorosabb harci rendet tartva felzárkóztak a nagyobb galeasszák. A kormánylapátokat és a vitorlákat feszítő köteleket erős kezek szorították. A sok sorevezős hajószörnyetegek kétek engedelmeskedtek akaratuknak. A negrit és a mellette felsorakozó nehéz gályák mögött a kisebb hadi hajók lánca én már az öböl teljes szélességében szétterült. Felkészülni? Délről tűzött a nap. Oldalvást világítva meg mindkét flottát, és bronz szín ragyogással füröztette a mindőjük felett tornyosuló idegen istenséget. Tájusz egykedően álltott, lábait a két parton nyugtatta. Uram! Gotep hangja izgatotta a remeget. Álmorgára hunyorogva az istenségre emelte tekintetét, aztán hátracsandította Korella polist őrző hegyek oldalára. Valami, mintha megvillant volna a aztán még egyszer, és még egyszer. Mindjárt, Gaktep, mondta. Mindjárt. A legjobb lenne, ha mi támadnánk, hadarta Mornéharac. Még mielőtt, mondtam, mindjárt. Hirtelen minden elnémult, Mint Mintha is meglepte volna az öbőre ereszkedő jeges széllökés ereje. És hallgattak a partjait ellepők, a Korella-Poliszi Mólónál tolongó ezzel is. Hallgattak az evezőket markoló, halára szánt foglyok, és a fedélzeten vasban, fegyverben felsorakozott gladiátorok. A szélök is elsuhant felettük, majd gyorsan elhalt. Egy hosszú perce elcsitult minden, és a mozdulatlan, vibráló levegő vásznak károgyasztotta a vitorlákot. Aztán távoli dörej visszhangja kélt a szárazföld felől. Elhaló mennydörgés valahonnan éjszakról. Talán portóré felett gyülekeznek a fellegek. És ekkor az obszidián trónosan tervezkedő vérvörös köpenybe burkolózó alak felemelte a kezét. A kendő, amit hájas ujjai között szorongatott, különös módon húfehér volt, Akár a Sápotlány Sejmai mellett. Fehér. Amikor a karasz kihullajtotta a kezéből a kendőt, és azt felkapta az újult erővel süvítő menti szél, a morajlás megismétlődött. Az ütközet kezdetét vette.